Посивілий від часу, виконаний кількома техніками давнього плетіння. Над його приналежністю до часу збишоку довелося добряче поламати голову. «Думаю, що це кінець XIV століття, нарешті вимовив він. «Без експертизи визначитись дуже важко. Принаймні, такої роботи в каталогах я не бачив». «Звідки вона у тебе?» – звернувся до Маклена. «Щось не помічав, щоби ти брав участь в аукціонах». «А скільки вона може коштувати?» – зацікавлено запитала Ліка. Залеський замислився, обережно торкнувся пальцем до візерунка. «Ну, гадаю, не менше, ніж сімсот тисяч, а може й мільйон». Все залежить від часу й імені майстра. Ліка свиснула. Маклейн засміявся, обіймаючи дружину за плечі. «Бачиш, ти можеш стати мільйонеркою!» Залеський закліпав очима. «Ти хочеш сказати?» Він огледів ліку так, ніби вперше помітив, адже вся увага була прикута до полотна. Бліди обличчя – в обрамленні світло-русявого з рудуватим волосся, зібраного в жмуток, високі вилиці, завеликі, як для такого вузького обличчя, очі і вуста, тонке порцелянове перенісся, джинсовий комбінезон на два розміри більший, ніж треба. Не красуня, але чіпляє погляд. Саме так поплескав його по плечі Маклейн. Це робота Енджі. Збишек голосно вдихнув і видихнув, немов стрибнув і випірнув з води. За вечерею розмови точилися довкола його пропозиції. Енджі могла би плести гобелени в старовинній техніці на замовлення. Говорив про реставрацію музеї і багатих колекціонерів, котрі здатні викласти кругленькі суми на аукціонах. Він би міг це все влаштувати, адже такий талант не мусить пропадати в нетрях Каліфорнії. Умовляв серйозно поставитись до його пропозиції, він надасть зображення старовинних гобеленів, які вона на вибір забажає відтворити. «Енджі робить все, що вважає цікавим для себе», – знизу оплечимо Маклейн. «А грошей ми не потребуємо». Але місіс Маклейн вважала інакше. Їй треба заробляти самій, адже достатньо насиділась на шиї у чоловіка, і якщо доля дає їй такий шанс відмовлятися безглуздо, Маклейн не сперечався. Збишек Залеський лишився задоволеним і вечеряю, і таким новим поворотом у справах. За чотири роки вона зробила три старовинних гобелени на прохання Збишека Залеський. Замовлення, з яким він приїхав наступного разу, було надзвичайної складності – відтворити котрийсь із 64 гобеленів з серії Анжерського апокаліпсису «Откровення Іоанна Богослова», створених між 1373 і 1381 роками для Людовика I Анжуйського. Залеський розкинув перед очима Енжі купу світлин, відзнятих ним під час відрядження в Анже. І з удавано байдужим виглядом відійшов до Джошуа, випити по чарці привезеного з Франції коньяку. Краєм ока обидва спостерігали, як, сівшись на підлозі перед каміном, вона розкладала довкола себе світлини, котрих було не менше сотні, тасувала їх, як колоду карт, гладила долонями і знову захоплені. Тасувала, розкладаючи світлини, мов пазли. Нарешті відклала вбік з десяток зображень нового Єрусалима, зроблених в різних ракурсах і масштабах. Спробую це. просто сказала вона, згрібаючи докупи решту фотокарток. А ти впевнена, що потім зможеш віддати те, що зробиш в чужі руки лукаво запитав її Не «Неупевнена», – так само весело відповіла вона. «Але спробувати варто». «Гадаю, що ваша робота, Енджі, коштуватиме стільки, що ви ні про що не пошкодуєте», – запевнив задоволений збишек. «Я маю достатньо серйозних пропозицій від поважних людей і...» Потурбуюсь, щоб ваша робота потрапила лише в добрі і щедрі руки. Місіс Маклейн, Нью-Йорк. 2013 рік. Продовження. Дощ за вікнами готельного ресторанчику стишився. А потім припинився зовсім, лишивши на склі довгі сріблясті нитки. Потім висохли й вони. Від мокрого асфальту здіймалося барвисте марево. Місто втратило імпресіоністичний колорит. Офіціант розставив на столі тарелі, налив вино. «Ти дзвонила йому?» – запитав Збишек. «Так, чоловіку», – відповіла вона. «І що сказала?» Ліка знизила плечима. «Яка різниця?» «Сказала, що лягаю спати». Залеський посміхнувся. «А навіщо збрехала?» Вона замислилась. «Не знаю. Просто не хочу казати зайвого. До того ж, за півгодини це буде правдою». «Брехня в ім'я спасіння», – сказав він. «А кого треба рятувати?» Він знову посміхнувся і кивнув на заставлений стравами травами стіл. «Давай поїмо». Про справи потім. Сьогодні він був налаштований рішуче. Сказав собі, жоден її порух не пробудить у ньому ні жалості, ні того трепету, який він відчував ось уже п'ятий проклятущий рік від дня, коли вперше переступив поріг їхнього помешкання. Варто лиш не надто задивлятися в очі, і не перейматися тими рухами і інтонаціями, які робили її особливою. Адже ця особливість – чистої води спекуляція. Але виймає з нього всю душу разом із рішучістю. А які у нас справи?